Txalda rentzuleak bistam da. Jakin manu joango nintzen, eta Fion pasatu balitz, lehen itzulean, ama bost mila betaurreko berezi banatuko zituzten. Bai, bai, Fransua Fionnen kampaina taldeak banatu zituen. Betaurreko berezi batzu humore pixka bat bat dutelaren seinale edo berdin komunikazio trezna egoki bat bezala ikusi dute makineria horretan ez baitut beti dela, dena ulertzen hmm? simpleki iztut gauzan uh, iku ulertzen bon. oartu sistem bezala fillonen Do fillonek, hola errangu dugu bere begi gaineko bilo horiek ongi geratuak ditu xaxi eh? bekain batzu horba ditu Eben, manatu zituzten amabos mila betaurreko bekain, iduriz. Aha, zideia hona. Egia bazutela burua ustea, eh, Le Republikan leherdiko auta gaiaren simpatia berreskuratzeko, eta ekipa gazteak, pentsu dut. Ergatik ez olako betaurreko irridikulu horiek egin hori pentsatuko kozien. Elburu azuten lehen Itzuliaren ondotik banatzia betaurreko hiletsu horiek. T-shirtak ere pentsatu zituzten Iduriz. Francesesko itz dioko arekin. Jeune sursi jopa. Je mm. Fion boskatzen dut. Bo, Iduriz, taldean ez ziren derak ados, eh? idei horrekin eta drama bat ere bilakatzen ari zen taldearen baitan. Beharrik ez du bigarren Itzuliak baxa. Maleroski guretzat. Bet aurreko horiek, kartoin batzuetan gordetuak dira, ez loketa inoiz, iguskia, ez dute inoiz iguskia ikusten Eta presidenzialetan garen oto reunión ugartean Frente Nacionalak, bai, Frente Nacionalak ere han baita, kreol izkuntzaren erakaspenak kentzeko ajmoa du. Enfen, enfen, enhen. Hori, egingo luke bigarren itzuliana ahautatu abalitz. Demokratikoki, zilegita suno xoz, francesen boskai esker daki zuen bezala. Jean-Claude Otto Brück, La Reunion Ugarteko Frente Nazionaleko Buruak, irratian, hori errandu. Kampoko orduetan kreola? Bon, bai. Karrikan? Bai. Etxean ere? Bai. Bainan? Eh, bestalde. Le créole dans la cour de récréation, oui. Le créole dans la rue, oui. Le créole à la maison, oui. Le créole dans les cours de classe par des professeurs, non. C'est clair. Ah, argida. Geïtudu, veraz, euh, clashetan, erakazleak créolaz, minzo, ez, ori, xegur, bistandena, franchecha, denen, iskuntza, onge-sagoutzen dougou, diskurchoa. Marine Le Penek, irabazten balou, eskoletan créolaren erakazpena uko zela ere gehiitu du sinmpleki hori bakararri falta zen du kolonizazioaren finalizatzeko markatzeko integratzeko eta hemen, Euskal Herrian berre uza izango zen.z hitzta putz giro aldatzen dugu, orain hijabi kantuen zuen baitugu, monaahaida da hemen japlari bat. Bala, orangu, laplari unen kantua beraz proposatzen dautziet, uh, bera estatu batuak ada, bere buru asoak xiri ziren sortz eta iruro gaiaren amarkadan estatu etarat, beraz imigratu zuten, eta be musulmano izaitea, uh, jatorriz buru asoak beraz uh, kampotiarrak dituenak, uh, be, sufrikario guzi horren uh, artean eta sustut emazte izaitaz ere hori gehiturik, japa egitea erabaki du eta bidea hortan sartu du behinzat eta kantu berri bat ere atera du, joan deni niilaitzan atera zuen mainan ez dun ikusi ho den popsatztzen duzu eta eta mm, helburua berazor eh, emateak japatzea eta bai zapi batekin buru gainan ere posibledera erakustea. hitabi deitzen da kantua Mona haidar, zortzi dira hemenen eh? japlari elkarrekin kantu honentzat. Ashter mailier ezareten zuen dugu entzularen iritan egitaren lanaz eta burukaz get your life you only see oriental you steady working that dentally you popping up at the lip and run your mouth like a treadmill not your exotic vacation on board with your fascination i need that paper paper paper if you want education She was born in the 80s, so pretty like the Euphrates, and party like some Kuwaitis, deeper than some diplomas, current like some hot yoga, taking back the misnomers, and teleporting through trauma, teleporting through trauma, teleporting through trauma, I've been stacking my karma, Nefertiti no drama, make a feminist planet, woman haters get banished, covered up or not, don't never take us for granted. all around the world If you, you hate it. it. My sisters, these mixtures, these hippies, these prissies, these sufis, these dreadies, these sunnis, these shiris, yemenis, somalis, libananis, pakistanis, these suris, sudanis, iraqis, vanjabis, atlanis, yazidis, khadijis, indonesians, egyptians, canadians, canadians, algerians, nigerians, americans, libyans, tunisians, balustinians, hidden beyond the mekong and laos, senegalese and burkina faso bideitzen da kantu haumona jaida beraz da kantu honen era maile bere zazpi raplari lagunekin musulmanoak dira beraz emate hori kusiak eta hemen Shiroerik Amerikarak beraz bezotzilabeteko aurdunnaldiarekin beraz bideoklipa hau grabatu du estereotipoak hautsi eta emate musulmanen arteko bogoka helgagikin erabaiteko gogoarekin beraz videoa ere sarean atxemango duz izien da entzuleak Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz ha, ha, ha, ha. Hitz eta putz Eta laster, uh, entzularen ilitziaren ondote, gurekin izango da, Marco Maraskilaria, orduan, ezta uh, zinez gurekin izanen egeran, dola bi urte gravatu ginen kronika bat hemen entzutenalko dugu behiriz, aproprizionismoaz, frantzisezidik gartua da itza, hobeinan, Uh, Azkinean da obra baten bere eskuratzeaz, bere garatzea edo batzuek errangotenaz lapurtzeaz. Ariko gira, laster bainan lehenik entzulearen iritzian madi errezaget zuri. Azken azte hoietan, bizi izan duetugunek italdidez berdinek, piztu deitaien gogoetabati bus bi hitzera nahi nintuke. Ez dut analizitze hatik eginen, ni benoa ditu ikago beita horren Bena, han itxentzun behitu gu Francesa estaduak behar la jabo implikatu han edo hor, nik, akuntrai, nahinuke eskertu egin ez dian antako, eta hoi asken berogei urtze huitan. Dila berrogei, edo berroita bosturze, guetxenkuk ezaguntzien ideia eta proiektu behiekin. Nahizien han aurrek, uskazik hasdezen, murgilze sistema batetan, eta audela, eskolan pedagogiaek handbitu behar zela. Eta estaduak zer egindu? Deuz. Ordin, etxenko, yakasle eta laguntzare dezberdinek, se aska eta ikastorak sortu dutie. Eta egun, etxepare, frantiako liseo taik hoben etaik bat da. Eskola uska azegin behar zela, bai, baina uska ezzekienek ikasteko pada ukan behar zela. Eta ez haurek baizik. Lanetik landa, gai ez, jentek uska ikastena halukela herri kobizian parte hartzeko, bai eta e herri kobizio horren uskaldun zeko. Eta estatuak zer egindu? Deuz. Ordin, denen artian, aekas sortu da. Eta egune, ehunka ikasle eta jakasle, algarrikin uskaz bizitzen ikasten haidia. Heben, ipar aldeko gai eskoletan. Uskan ikastia untsazela, prefosta. Bena, behar zela jabilie bai. Eta goeguinoko tarzunin, bele kia behar zila. Eta horrentako, egunkaiak eta irratiake uskaz behar guntila. Esta duak zerrekin du? Deus. Ordin, elkarlanez, uskal irratiak edo tarrain bat idatzizko edabide sortu dia. Eta egun, idatizko prentsa eta irratiak badutugu, uskaz eta udela, independentiak. Ipar herriko laboiek, elgarrekin lan egina iziela, ben a departamentuko laboantza kanbea, ez zela trezna egokibat batentako. Ez da duak zer egindu? Deus. Ordin, alkar lan horren maiteko, eskual herriko laboantza kanbea sortu da. Eta orten, mura marra baten ondotik laboantza kanbea horren jamabig erren urte buia uspatuduk petit coéconomie ajustinga eta ta boule ça tu be harcel empréchait ta chalte gique la eta gaztik, be harciela egitea et agastique u je suis cacheketan egité je caléri des camp au joute andi like la gune tu be harciela berry du daush ordine short galtak edo do Eta egun, ta adibidez, chibeu nadibides ça spigrein klejac amunta tudda et ta lesnas gostic on n'embat gasté Euskal herrin bizina higinela, bai, bena bakian, eta azken berroita hamar urte huietako gatazka armatutik elkina higinela. Estaduak zer egindu? Deus. Ordin, gizarte sibilak behesku hartuduk argi hoi. Bake bidia edo bake arte xau enbidez, eta urratx ez urratx bakia enbidian sartzen haigia. Eta ederagoe, Estadua laguntzen dugubide hortan sartzen. Ikusiz, frantsez estadoko preziden goko haute skunden emaitzak, Tsekula beno habo, gogunet tsekibar dugu, algarekin lan eginez, gaitzaede janitx kausituik izan dela eta wanoek hausitzen ahaldu dugula. Gizarte zibildelakuk edo herritarek dugun indarra, gaitzenaitzen azteko, ez sinago edera dela eta estaduak egiten ahaldeana beno habo egiten ahaldu gula denek algarekin. Madi errezaret, mire eskerzuri entzulearen iritzian hemen, ea, be, gure entzulean iritziak, Aste azken eta ostegunero goiz goizberin lehenik eta notekitz eta putzen eta ezan bezala. Dula bi urteko kronika bat proposatzen hartziet gaur Marco Horekin eta ba, beh eskuratze lanetan artista karidirelarik. Eta gaur haipatzuko dugu arte munduan uh, ginden gauza berri bat uh, apropriacionismoa bon franceseko itz bat da gure hondite, marko? Dikain, dira <laughs> txaldeon. Ez ustuna Ez ez ez ez. Gentsatu guta, aztea eraitea berrezkuetzea. Bereskuratzea. Bereskuratzea. Ez da ba, erresa, eh? Ez edo Est... azkenian obra, vai? bai? Eraita, olida, bai, ez da errasa erraitea, men errasa egitia. Hori da, justuki, uh, problema initzentzat hemen. Ojan, bietzaz espikatzeko Richard Prince, deitzenen artista batek, mm -hmm. egindu erakusketa bat, berriz hartuz, Instagram, beraz xare sozialean, interneten, uh, be pertsona desberdinek, mandituzten argazki batzu, oien burua argazkitan artzentularik, selfie famatuak, Eh, e. direnak Eta berriz hartu ditu oiek, eta oiek, salgai eman ditu, laro gaita mila dolar inguru uh, argazkika. Argazua ezen, hastea da, ber, ber, ber hartzea, gero saltzea, hau da ere. Mm. Eta askotan, bon, jekin behar Facebook, da, Facebooken eta internet, galerri ahondia, galerri mundiala. Eta bon... Euh, Edoi museoan uh, beti bada horako uh, logotipo bat, uh, arzi fresna ezin da erabiltzen aldiz hor Interneten ez da logori lo, egiten alhaldu, usten dutu zuen uh, argazkiekin edo marazkiekin edo zerrekin. Mm. Eta genera jendeak emaiten ditu argazkiak eten gabe haien buruarenak uh, batzuamak bat argazkigunean. Et, ba eta batzuk ez tira ere uh, berriz erbilseko uh, onak. Eh? Az... Bat ere, bat ere. Beran hor, azkenan uh, Richard Prince artista horrek eginduena, uh, atera ditu argazki horiek sare uh, sozialetatik, eta galer joa batean eman ditu, eta azkenean obra ez ziren argazki horiek, argazki ximple bat zuzirenak, obra dit, bi, bilakarazi ditu, eta arte obra bilakarazi ditu. Ba, ba eta omen bedak, honen uh, bidez, nahi, nahi luke xalatu, hori uh, selfie edo uh, uh, egoismo uh, Egocentrismo Olivai, eh, Oli. Eta bon, arreskatu oli hartu bat zenitu ola banaka. Bese gausabatsen ez hartu ditu eta obra batean hartu ditu. Giro bada merkatu bat eta merkatuen eh uh, uh, dirua sortzen dituen dirua hau da ere uh, problema. Ea uh, argaskitan uh, uh, ar direnek direnekiak zabait uh, deretsu zarbaitatea zen alduten, diulo edetik ez Ez dut uste, eh? Ez, eh, ez, ez. Hor da azkenian, uh, pentsazunt ere, uh, artistaunek xalatu nahi dina, xare sozialetan, Facebook, uh, Twitter, uh, be, Instagramen, hor bereski argazkiak, uh, baitira, uh, haipagai, eta hor, beh, xartzen delarik, izena maiten delarik, uh, beh, izen da, edo, eh, klikatzen da, bai, unartzen dut, bak hor, zerrenda, luze, mm, luze bat, nah, eh, zuzaino izi da kurzen, e, e, e beh, E, idatzia da, ebe zure uh, argazkiak azkenian, esku direla ba. eskudirela, publiztatentzatere baliatzen al ditu Facebookek eta eta tako da ere uh, bez, tanzi behar argazki horiek uh, bestirela gehiago zureak funtsiaan, publiko Et, egiten dituzula. Ba bai, eta ekin behar da ere, ezin duzu babestan al, hori segur. Bon, badila uh, elementu batzuk, Fain, edo uh, ekin zabatzuk edibidez, definizio txar batean ematen alduzu entenetan, baina bon, definisio charbatetan meten bat oso non bait ilu dit charbatetan meten dut oso ikusteko hori da teknika bat beraz adiez zuretsat sur les bras makia ke babesteko eh definisio ertain batetan Batsutan ez badut erabilizan nahi, ematen eh, dut trabexkan en izena uh, en filigrame eraten den bezala. Piskatransparentean. Uh, ba, Piskatransparentean. Ola erabilizan balin badute egisenan egisenan da. Bextenaz beti ematen dut edo uh, ashtepena edo nahi baduzu erabilizan. Iakintzazue, galdegin behar nahut lezuela eta huli... Bon, bat zoen dako, eta enetako e, e edo bai, bat dako... Uh, Facebook eta internet da uh, enelana zabalzeko. Al bat. Eta bat zoen dako, Zaglada gale, egi asko galerie batean chartzea eta erechada uh, interneten uh, chartzea. Errabili e, den bezala, hon hartu uh, interneteko lege baxak. Eta, tala. Hori da jokoa. Bai, yokoa, bai, bai, bai, bai. Eta bon, euh, gero, prinzen obra berezia da, hori bai, bai, ez da erabilpena, edo ez da lapur bat. Hori bon. la da, zenta horre bat suen lapurketa bezala ikusiada azkenan, irudiaren lapurketa. nin ere burua ikusten manu hor, bon. Eta norbaitek, arzen baldin bat zaitu kampuan. Bai. Hala. Aldu. Hori ere bada bai. Aldo, eta bon, nunda artea selfie batean. <laughs> <laughs> hori, hasteko, hasteko da. Baina, bon, hori, badira legeak eta lege horiek ezagutu badira, eta... Ordi, bai. Gero hor, azkenean ateratzen da ere galdera uh, diabetza intelektualarena edo uh, uh, bat beraz babes uh, batzu kopirait uh, eta olakoak eh, batzuk kreatif uh, komontz bezalako uh, um, licentziak baliatzen dituzte beraz erabilpen librearen aldekoak uh, direnak azkenean hmm. uh, Uh, kultura libre bat uh, aldarrikatu nahian ere, eta denen eskura ukaiteko. Bai, eta ez da herriak uh, arkazki ekin, uh, edo zentekstua ematen duzu erik hori uh, intainetan, usen duzu uh, uh, edo nuri. Horten zer egime arliteik, denak babestu eta kontrolatu edo utzi dena uh... libre? ligak uh, jingle uh, jungle untana ça se met bien bien nunu sentussou nun ugatsakita egiten duzu ta ezbaduzu la pour toi sous le ta ko la pour toi la pour toi balada Eta hor den esare sozialek diokoan esartzen basiste beberda, asumitu gero Eta hor Richard Prince deitzenen artistak berazurreitarazi, berda laro gehieta mar mila eurotan esaltzen dituela dolaretan esakigio obra bako txabainan iruro gehieta sei urte ditu artistak munduan esaguna da ez du edo narkiten al du magira hori egiten ez ditugu salduko presiortan pentsu dut ez eta bat Arprintzek duen harrakatzta. Bai. Aunga da, mundia da, orduan bele obran parte bat zagatik ez. Ba, klasa orduan. Ba, ba, ba. Badurako alde hon bat. Ados, bo. Ebe huntza, Richard Prince eta apropriazionismoa edo diabetzearena, edo bereskuratzearena, edo batzuntzat lapurtzearena. aipatzen ginuen, Marco. Miesker? Duzetaz, gilorte. Miesker. Serprinz, dola biurteko aktualitatean hemen, geroztik Ivana Trumpekin, ere, aktualitatua ukan zuen, ez estatu zuen bere argaski bat hartu zuela ere, uh, Instagramen, dioko hortan. Itzeta putzen, laster, uh, tarte bere sivat, berrien ondotik uh, Michel Bergunian uh, sendu dela eta leko kotaxun desberdinak beraz, uh, entzuten alko ditugu hamarvat minuturen buruan alen Dubois makeako hausapesa Pierlaksa girulegiko xotoko presidentea, panxika maitea ere estigarren izenean. Hori, beraz, laster, mementuz bostak eterdi, berriak zurekin, Bernadette Argain. <tune> Michel Bergunian goizuntan pausatu da, hiruetan oita urte betetzekoak zituen, iruleiko arno xotoa lusaz kudeatu zuen, eta bere denboran ainitz garatu da, ma hastiak emendatu iruleiko arnoa urgun ezagutarazi. Michel Bergunian gaia handiko gizona izan da, militantea ainitz mogimenduetan, politika, ekonomia, sozial edo kultur sailek jarraikia zen, azkenik luusuko baki egiletan zen eta bururaino borrokatu da eskualegia bakearen bidian ezartzeko Michel Bergunianen ehozketak larun bat goizean amahaketar ditan izanen dira Baigoriko Elisan. Departamenduko laborantza gambarrak bat antolatzen zuen goizuntan biak nuan atek egiteko eta kesu agertu dira. Hazle guzientzat neugriak ezirela berak oartara zidute eta ebernak laik ebdea zuako presidentak ere galdegindu diru laguntzak osoki emeitea hasler eta bere ala. Hendaiako Sashiko gaztetxearen auziaren erabakia hilabete baten buruan izanen da. Ego itzahau opito dupahi Pariseko spitalena da gazteak hortik joitea galdegiten du egitura hunek eta auziaren erabakia ekainaren zazpian izanen da. Donapaleuko Donaiki gerilekua behituko dute, bak da Euskal irigune elkargoko kontseiluak boskatu ditu hainbat proiektuen dirustatzea, hauen artean berazdiadanik amikuseko irigune uiak lekuan emantzuen xede hau. Behi hauek bahnatuko ditugu, seio honetan!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 Ikusten... Gure bazterrak, naturari eskaini hemenaldi bat. Integrazio bat zordea elkarteak almen urritasun egoera batean diren hauren eskolatziai kastoletan laguntzen du, Elgarrekin ezta berdin le mapean, Kampaina berria biatuko du larun goiti, partai detza eguna iraganen denean. Eluri egin iz integratio batzordeko langilea baita ere Evelin Burasoa, osteguruntako gomitak goiz berrin. Errida sussemean eixoai buruzko aktualitatea. Tokiz, tokiko, egira bilgune baten behiak. Egira zuzenean Euskari jatietan. Oztiraletan, atxaleko zazpekter ditan, eta errepika larun batetan ordu batak hogei gutxitan. Egira Euskal, erri Itzeeta botz hotz itzeeta boz, itzeeta itzeeta Rentsan, gai nagusien itzulia egiten dugu orain eta berriarekin hasteko, kupoa titulu pean, eh, argiak hemen euskal autonomia erkidegoko politika titulupean pean emaiten duena, Espainiak mila laurehun milioi euro itzuliko dizkiot jaurlaritzari kupoaren negozazioari esker. Kupuaren inguruan akordioa lortu dute jaurralk eta Espainiako gobernuak bi.000 2006, 2006 epeko likidazioa eta ondoku urteetako ordainketak adostu dituzte bi .000 masazpian behar euro ordain du beharko dizkiot jaurlaritzak. Espainiari Espainako Diputatuen Kongresuan, gaur, hasiko dute, aurrekontuai buruzko ez bai da bai eta sunak, zenbaki guziak, atxemango dituziak, jamezala, berrian eta argian. Bestalde, Espainako aurrekontuai loturik ere beste artikulu bat berrian, uh, Espainako kontua konartzeko ados, terri dira, EIota eta PP. Akordioaren arabera, abiadura hondiko treina, bi mila eta hogeita bukatuko dute eaiotarekin sortu den konfiantza giroak, kakotzen artian akordio gehiago ekar ditzake errandu ere PP ask, eskuineko alderdi espainolak Uh, batak besteak herri du beraz, eh, Eusko Jarraritzak eta Espainiako gobernuak kupoaren inguruko akordio lortu dutela jakinarazion duan Eaiotak PP-ren aurrekonduak babestuko dituela jakinarazidu akordio ona izan dela ere errandu Eaiotako diputatu den Aitor Estebanek Bestalde berrian, um, gainagusietan ere erri urratx. Kentzazpi, amaiz bertxolariak, bazkariak, magoak, dena prestaintziraren bueltako festarako, hau da titulua. E, Gaur orkestu dute, beraz, erri urratxen egitaraua, maiatzaren hamalauean, iragango dela. Sehaskan Xe tsekula izan den proiekturik, handiena sustengatzea izango da, helburua, eta berazor erri uratzen kantuaren bideoa ere probosatzen du berriak. Bestalde, gai nagusi eta edabideetan, Euskal edabideetan, bai berrian, argian, kaseta, puntu eusen edota media bazken, Michel Berguñan, bakearen arti bat Hilda, Lusuko operazioan atxilotu zuten, eta beraz hor hainbat lutura, berriak adibiez proposatzen du martxoaren amazazpian, Michele Bergunianekin egin elkarrizketa bat entzutea eta eba, irakurtzea barkatu eta hori begokere propsatuko dautziegu laster Michel Bergunianen elkarrizketa bat egun hortan ere egin izan genuena zati bat, eh? entzutea horren laurden baten buruan beste edabideetan ere gain nagusi eranbezala eh, osasun arazo baten eraginez, hil eginda Michel Bergunian baigo riaga hori um, argian eh, agertzen dena eta um, kaseta ponteusek eta media ere Michel Berroko irigoinen lekuko ere proposatzen du Michel Berguina, militante oso bat zen erran bezala uh, laster ere itzetaputzen uh, bostamar minuturen buruan alenduboa makiako zapesa Pierre Laksagirulegiko xotoko presidenta eta Pantsika Maitea ez digarren izenean ere entzutenalko ditugu Argian, bestalde, fasizmoa titulupean atzoko bergaia ere maiten duena, bainan aldaketa batekin, Kargoekin libre utzi dute Bilboko eraso fascistarren egilelea, Seibiliako hirugarren epaitegiak baldintzapeko askatasuna egin du du Pasden ostegunean Bilboko Plaza barrian egindako erasoaren eglearentzat, gogoto delitu zantzuak ikusi ditu epaileak, bideoan barrezka iriz agertzen den gizona eta bideoaren egilea ere libre dira kargoekin. Indarkeria machista titulupean aldiz Ibarco emazte bat eta haren xemea hil dituzte Madrilen eta Xenagaren Bilari dira. Alko bendaz Zerriko etxean aurkitu dituzte, berreita bost urteko emaztearen eta Mabi urteko xemearen gorpuak laban zauriekin, Xenagaren Bilari da Espainako Polizia. Sashiko gaztetxea, endaiako gaztetxea ere, behiretan haipatzen ginen bezala, erabakia ekainaren zazpian jakinaraziko dute. Endaiako gaztetxearen kontrako hauzia iraganda egun, baionako epaitegian eta epaileak deliberoa ekainaren zazpian jakinaraztea du Kazetan eta media bazken haipagai, eta bestalde kazetan markaia eta pezpikua fronte nazionalaren baloreetatik hurbil. Idatzi du gutun bat, erjanez ez zuela gomendiurik emaiten, bigarren itzuliari begira, baina bere posizioak aski arki agertzen dira gutun untan. Taziu <tusurra> du ez dekin bukatzeko, uh, Macron-Le Pen ez tabai da, gaurkoa haipagai, uh, erasoak eta formulak prestatu behar dira. Hau da tituluan agertzen dena eta beraz zudezten atseman goduziena. Telebistako putz hutsa utz irratiko hitz apitz. Ha, ha, ha, ha. Hitz eta putz. Hitz eta putz. Anaiak, deitzen da kantu hau Balerdit, balerdit taldea, larogeita margarren amarkadako taldearen disko berria, laster <tusurra> Zenda disko berri batekin, galtzen ikasteko metodoa deituko da disko hau. Hemen iruanaiak aintzin zin bat beraz, proposatzen dute hemen entzutea. Larrogeita margarren amarkadan sortu zen, eta, hola, fasedez berdinak izan ditu taldeak. Tarteka agertuz, tarteka ere irukote bilakatuz, eta badirudi orain laukote ere izango direla disko berri unentzat nafartaren disko berriabera beraz atxemaiten halko duziena eta bostak eta berrogeita lau dira hitz eta putzen gomiten tenorea. Hitze eta putz, atxaldeko bostetatik seietana Arantxa Ididarekin Opskali Ratietan eta erran bezala tarte bat uh, gaur uh, Michel Bergunian zendu dela eta Baionako ospitalean Baygorriara lusoko operazioan atxilotu zituzten bakeartisauetariko bat uh, zen eta uh, Baygorriara Makeara uh, irulegiko xotoko sortzaile etariko bat militantea ere eta beraz lekuko taxunak, uh, proposatzen dauzki untan eta lehenik makeako auzapezarena beraz bere Eriko Jose Luis Aizpur uren mikroan, Alain Dubois. Nik bon anam dila uren bat uh, dute eh? eriotze hori, eh? panes burki, eh? eta bon guzat eta nere zat, eran gizon goxo bat, hein, zela, eh, gutarteko gizon bat, Uh, maite zuen itentzutuen uh, larak uh, beti izan zain laborantza bailan uh, edo nahasti zengor uh, lehuan ere beti zintzuki izan da sushen lan ian ona eta nik hori uh, egana zake eta ez et zuen bate uh, bere burua inzinean ezagin nahi ebe beti uh, ilumpian bezala bede, bede lan agitentzuen Hara, nik hori dut, uh, eta aize diskurztatzen altzen, eta herriak uh, horren laguntza behar gini laik, um, boiziet perstaburun beti gertzen, beti pertsenetzen simpeta sullean. Nik, hara, uh, gizon simplia, hara, uh, hori, hara, <laughs> menan, beti lana herriaren zenten zuen, izan zain makiaren zate, baigo zat, eta bizten dena, nola zaipa eskola jaren zate, zenta uste dut, uh, pasaliten, hara, uh, Emento guzi guziz, hau eta prima hontan lan handuia eginela, bak prozesu zortan. Ara, uste dut, uh, hoizu lan nahi, ondain hotek beti, ara, eh, elkahtasun hori, elkahtasun hori, ara, nahi txiki, uh, izan dut, familiaan edo errietan, ara. Eh, bera zortzes erra zen baina urte andana batean e, bizi santzen e, makianez noiz ba, beti bizi da makian bizi izan bai, e, beti bizi sa makia bere laborietzia bad situena beia eh? eta beti makian bizi izan da eh? eta ara e, ni beti jotzen sortu zen bai le metena bena guerro makera jinten hemen bizitzeko, e, hemen etzia argiatu zuen eta Hor bizi izan bere txexukuan, maite zuen beti ara goizuziz etxen zelaik ezteko, eta bere behieta joitia, ara beti lakitzuen hori, ara laboan txamaila hori media zen. Ara izan eta bere enpresana hartua uzu, eh, bon guai, izan da, erretatzen hartua zela mendontan, semiak hartua duz egida. Baina beti e, hoste, atxikia bere laboan txarri eta bere etxeari. Hemen, makiak nortzeko, bai, bai. Behar bada, mi e, publiko zabala, o, jendea inintzen ezagun egintzen luzoko polizia operaziotik e, landa ez? Eta horre, e, makiako errekotxeak ere mozio bat horretzik e, ira, e, behar amonean bertan ere, publiko eintzen utela, ez? Bai, uh, uste dut uh, lehemi xikuta egizan gine la, guretzat uh, ara, Soste dut, uh, normala no, dela, ergitar uh, hola engeiatzia uh, gauza horretak, bon, baiginak ba, egin, undainotik, uh, zein egin, bak epozo zogostan zela, eh, ba, behin beti izan da lan egiten, ara, zintzoki bate bere burua entzinen, nangale, beti izan da lan egin izan da, eta lan horna indu, Baina, kian, sensibilitate hoztan eta bakke prosesu hori nahizula hoztan lan egin, ara? Huita gizomat beti, ara, maite edo, elkaartasun hori, eta hoidu beti sekatu, ara? dut, hori behar gara, txiki gogoan, ara? Eh, beti serbitxu servic, iteko, ara? ara. Eta hogez zertzen, serbitxu iteko. Alain, duboa rentzuten ginoen, erramezala makiako hauza Michel Bergunian Senaz Ari, eta bere engai amendua, ere aipatu dauku, hirulegiko xotoko presidentea den Pierre Laksagek, Bernadette Argainen Mikroan. Michel, eh, <coughs> tzautzen not, uh, oita, oita amosturte untantzabrik, eh? eta aitein hartu zen, aita gizonga itza zen, Ereba. eta semia ere, eta horre kudeatu du, sotoa lahaten noita hamasei hartio ezginen dieturrik berakiten zitin eta presi ingoa eta dieturua. E. Izan zein eta salmentetan, e, kude antzan, e, denak ere maiten zitin. Masin e, gaitziko kapazitatea bazin, berare eta erre, kizon errespetea jasen, gorputzea da izaitez. E. <coughs> eta, gaitzeko lanak ere mantu, o, o, ma hastiak eta hemen dira Sotoko sotoan anoiteko maneretan, eta gaitzeko eta obrake iniziantzitin 2000-2000 bat garen urtean. Hala, eta gizon gozoaten horretzapena. Aitaren uxatxetik uh, uh, joan da, bainan uh, gero bistandena uh, handia zi duela soto hori, eta kanbia zi ere? Ba, ba, ba, ba. ba. Uh, xotoa uh, <coughs> gero bon, dietu urartu zen eta haikilan batien salmentak uh, uh, eta eventatu ziren eta uh, gero, ez bakari xotoan. Sok marka maila nere? Sok markako, eta presienta zen eh? eta joan zinten, uh, tolosat, uh, bordeleat edo nahi, mizelek beti horritzapen hau du. Ez bakarrik anuan, zahar anuane. Eh? Ez digar horrek eta atxik xutik eta estigar martxan da bizitik gintza. Zoma eh. denborazak udeatu du gutik gora behera xotua? Eh, xot, xotoko presidente egonda gogoi urtez. gogoi mm urtez. -hmm. Eh? bi mila sortzi hartu eta bakarrik beti kontseilian da zen, eh? Beti kontseilian gelditu da ta urtene beste 3 urteindako begitzia zin. Eh, Michelek errana gauza seriosa zen, eh. eh, mala, uh, uh, zen, eh? Uh, ta Frangotan uh, uh, eh haren adimendien beh aur itenginen, Michelek se pentsatzen zin Iso, jende eh, respetari, eh, respetarioa zen. Gorpuz ezala zen, Iso, monumentuat zen, bizerlea. Eh? Horuneat zauntzena, eta zeiterten zilaik, eh, zende baldeetan ejana. Leku ondia, huts geldituko da, guai? Ah ba, ba, ba. Hutsa no. horitziko du, bizerlea, hoitza pena geldituko da. Hoitza pena hau gelditzen, hoitza pena ondia bausia zerbait gogorat heldu sauziunik, beraren ondoan ibili behitzira, ainit uh, urtez. Izi eriko, eta <coughs> zabahazin orreglanian. Hori, du, eten zen baitzat, anos altzeat? eta anartzen zen, uh, ango, <coughs> eta representanek ilanta atxaldego, bostoa nagartiotak, aborre dago zen, etxeat. Batzin, otot, eta nire uste, akseleratorea bizatu izartzen eta esatzen zen, ordean, eta gazte zen, gazteo, eta bua, izierriko zabrazin. Ha? Misalek, eiten zimbide, izierriko nahikaria zin, bidea, ea, nahi kariazin, eta bertutia, eta ahala, ahalare. Eta ezagutua zen, ere, guai, denetan? Izierri ezagutia zen, eta guai, azkeneko hilateotan. E, Hor, altxatutuz tele lurusuko aferoartan. Uh, Leberatu duzten e, egun, konxiluko biltzariak egin egun guzian. <coughs> Ahat nien dolaik gaitu nien, uh, eltsentzi elabaionat. Dehitu nien, eta jakituko helduzten ez, eta baina pausatzea txat. Dien uga txaldean. Da, txaldean gintzen, eta hile berriak, 6-6a. Xe, baina beldura hartu zen bale hori ehun bortitza zita izken. Eh? Ba, eritasunaren kontra bohokatzen zen, zomeide mora ontan, baina luosoko hori kolpea ondia ukantzen ba, hartu zuen hor. Ba beldoga, ba beldoga baietz. Horren onduriak eh, ageridien ez, gero, jesu. Eritasuna bestenez, etzin sobera ipatu nahi, eh? Ez, guai, eh, atzot ahenean etzin nahi. Tentzin uh, murala behitilea itzitzakola, baina etzin egan nahi. Berak jasain du. Oh, labura izan datik Eta horren behaz. Pierrakzak entzuten ginoen Erramezala, eh, irulegiko xotoko presidentea, Michel Berguñan zenas. Erramezala eh, ere uh, gaur zendu baita eta ipatzen du, bere karrizketan ere estigaren egin zuen uh, lana panxikamaitia entzuten dugu. Michelen uh, heriotzak uh, biztan dena, harritu nahuela, eh, hain baitan eragin berdina okanduela pentsatzen dut. Uh, Michel, uh, bai, ongi ezagutu dut, unen uh, engeia initzetan hain uh, ere du izan dut ere. Largoita hamarkadan, oraino baigoriko xotoko arduradun zelarik, uh, hasi ginen lekuko xagarrearen inguruan proiektu bat gogoetatzen. Uh, Horein iz, uh, usatuazen bera, jendearen uh, bilzen, uh, main baten inguruan, mintza harazten, batzu eta besten uh, ideak uh, partekatzen, elgarrekin proiektuak uh, eraikitzeko. ikitzeko. Sagarzea uh, elkartea mundatu genuen, eta berak hartu zuen funtsian uh, lehen dakaritza. Sagarrak, uh, sagarnoa, uh, emeki emeki, saila egituratu genuen ere, bon, uh, momentu zailak ere izan ditugu. Bainan beti aintzina joan gira, ez kooperatiba sortu genuen laro goita amaseian. E, Gaxik, ogoita urteko bidea elgarrekin, bide berriak irekitzen, arlo sozioekonomiko kulturala joratuz. Joha, e, Michelek bazakien zer nahi zuen eta lortu arte engeiatzen zen, implikatzen zen beti ere gure lurraldearen uh, garapenean zer ikusia zuten proiektuetan. Hara, horritzapen ara atxikitzen dutan nik uh, Michele Berguñan ez, uh, atxikimendu osoa, helaraziz familia guziari biztan denabizi duten a momentu dorpeuntan. Pantxika Maitia, beraz, hemen estigarren uh, uh, izenean, eta uh, Michel Bergunian, ere martsoaren uh, emiretzean, miarritzen egintzen bakke foroaren ondotik uh, berarekin, mintzatu zen Jose Luisaizpuru kasetaria, eta bere imprexuak geroari begira, ere uh, eman zituen, eta um, rubiltzen ari zen apilaren sortziari begira, eta askenian uh, Michel Bergunianek berak hartu zuen enga engaiamenduari begira entzuten dugu. Segitu behar dugula, eh? eta ez dela hau taik eta iduriz estadua gezuteak maiten arte zaua begira segitu gure lanean. ean. Atxe behar duzuela sustengoa eta jendearen engaiamendu aukarren duzuela aitzin egiteko? Bai, bai pentsatu, hori sendida, sendida eta usteot eta egun eh, garbi izan direla hori buruz eta jendea segituko dira. Mm. Oztopoak, trabak, nundik jiten altko dira? Takit, nuna itik. En eustez, zer nagu izaz, Madrilek entxeratuko du oztopo bat zuen maitia, ikusiko, frantzian oztopoak izaren diren, Frantziako estatuan. Ba, esperantzarik Frantziako estatuak hor behin eta beriro galdeak entzasko estatuari engaiatu dadin? Esperantzarik ez, ikusi behar, ikusi hartio ez dutxinetikoa. Abiatu den bideak bururatuko buratz hona izanen du? Uh, Bururatzia luza izan da, baina uh, argma, argma mailan izaiten alda. Zer da bururatzea? Uh, bururatzea... Bururatzea usteot eta berriak egitea eskoalegian, ergarbizitzia eta eskoalegi bat egitea. Noizbait, damutu zidea uh, bide hau abiatu izan uh, armar gauetzaren bide guzti hau? Gertatutakoa gertatuta ikusita? Ba, haniz gauza gertatu dira oita hama seheltikunat, eta haniz gauza gertatu dira, eta ez da gana, ono, finit direla, nik ez dakit ikusiko dituzten. <gül> eta bendutik ona gertatu dirina ikusita? Antzina joiten girela. Beti esperantzarekin? Ala inan. Ez behaztenan, ez behaztenan esperantzarekin eta berriz beste izanen, eta joiteka, segitzeko. E? Azken hitz bat, zer erran entziniok egure entzuleri, aprilearen sortziari buruz? Uh, zer atxiki behar dute egun horretan, zer egin behar dute, zer, zer da egun hori zuen uste Egun hori da, bon, zer desa, eta arma de gireat emaitia, geienik mobilizazioa behar da egun horretan, jendiek, jendiek estalditen eta egun hori eta parteak dezaten. Michel Berguna entzuten genuen, erran bezala apililaren sortzea intzin, grabatu elkarrizketa hau, mi ahitzen egin zelarik bake foroa, martsoan eta Michel Berguna zena, beraz gogoan ere, besarkada beruenak hemendik ere, Michel Bergunianen senidea eta ingurukoai, itzetaputzen familia ere, unkitoa baita eguna. Eta horrekin agurtzen zeituztet gaurko entzuleak eta itzordua biak bostak eta seiak artian, eta hosteguna izan gurekin izango da fred behuet. Ruper hor azken diskoa entzunaraziko eta deskubriaraziko dauku biak. Iar uh, arte entzuleak seiak, euskari ratetan!